Продължаваме с един от споменатите детайли от общата картина на обществото ни в огледалото на изборите ромските гласове на фокус. И какво от посланието на ромските общности не чухме в хода на кампанията заради ограниченията на изборния кодекс? Добър ден на Орхан Тахир, юрист и активист за равноправие. Добър ден. Първо към така наречените ромски гласове. Говорим ли за поредна кампания, в която страховете от ромските гласове не се оправдаха. Чухме от а, Галъп International, че няма изненади в това къде са отишли ромските гласове, поне по екзит пола правен от Gallup International. Изобщо, какво виждате вие? Виждаме една изключително ниска изборна активност специално при ромите. Тя беше видна за всички социологически агенции, според мене. И фокусирането върху това как са гласували ромите, просто според мен вече не е толкова интересно, след като на поредица от избори имаше целенасочени и последователни мерки за понижаване на изборната активност на ромското население. Имаше доста, доста кампании, доста акции на МЕВЕРЕ в ромските квартали, които имаха абсолютно а, тази цел, а, просто ромите да не излязат и да не гласуват. Така че ромския вод беше по-скоро незначителен като в процентно отношение на фона на общия а, процент гласове. Това Но... е моят извод. Добре, а, в началото на кампанията вие излязохте с едно отворено писмо до Централната избирателна комисия относно регистрацията на една от политическите партии, Българския национален съюз, за. Това писмо нямаше как да говорим заради правилата на изборния кодекс. Нека да обясним на слушателите ни, защото без да споменем името на съответната партия нямаше как да разберем какъв е мотива ви да адресирате толкова важно послание до избирателната комисия. Така че кажете сега, защо го направихте. Става въпрос за партия Български национален съюз, нова демокрация която на първ поглед е една малка и маргинална а, националистическа политическа партия. Проблемът възниква от това, че от 2014 година до момента тази партия е допускана на почти всички парламентарни избори а, от Централната избирателна комисия. Нейните представители съвсем открито пропагандират а, идеите на национал-социализма в публичното пространство, Представител на тази партия а, на предишни парламентарни избори заяви в, от, в ефира а, на нова телевизия, че всъщност холокост не е имало, че евреите са били затварени в а, лагери за обезпаразитяване, че а, той препоръча мо, а, моята борба да се чете наравно с Библията и Корана. И също този човек на тези парламентарни избори отново беше кандидат за депутат и то водач на лиска на тази партия в Пловдив. Друг кандидат на тази партия а, пък си направи видеоклип с нацистското знаме а, и си го пусна а, и той беше достъпен в YouTube След нашето писмо той свали клипа от Ютуб. Това беше един от преките резултати от нашата акция. всъщност. ще накарахме един кандидат-депутат да си свали видеоклипа. А, но става въпрос за една политическа партия, която е съвсем очевидно, пропагандира една антидемократична идеология, тази патия е свързана с небезизвестния Боян Расате, на който дори беше свален иммунитета като кандидат президент от СИК, за да бъде подведен под наказателна отговорност за нападението на Рейнбол Хъб в София. Така че, ние се обърнахме към ЦИК на 16 март с конкретни въпроси, с три групи въпроси, защо тази политическа партия отново допусната на изборите, Виждат ли те проблем в това и как смятат да разрешат този проблем? Получихте това ли е отговор? Та... Получихте ли някакъв Получихме отговор? един много формален отговор, в който те ни отговориха, че три пъти са налагали административна глоба на Боян Расате, но не отговориха на конкретните въпроси каква е позицията на ЦИК по този въпрос. И защо, ако има, ако има а, а, пропуск в изборния кодекс какво ще направи Централната избирателна комисия по този въпрос. Затова ги адресирахме втори път с поредица от предложения, но от предложенията е след като са констатирали толкова сериозни нарушения в изборната кампания от страна тази политическа партия, да се извират прокуратурата, което е напълно логично. И второто ни предложение беше в доклада, който по изборния кодекс са длъжни да внесат в парламента, след края на изборите, да направят едно обосновано предложение за промяна в изборния кодекс за, с която да се санкционират, да не се допуска а, език на омразата, призиви към насилие, проповядване на антидемократични идеологии в хода на предизборната кампания тъй Сега, като в момента тъй, като, а... Български изборен кодекс такава разпоредба няма а, какво само видава? да кажа, че освен ромски всъщност, а, а, подкрепилито писмото са много широк кръг от хора има представители на емиграцията в чужбина, на еврейската общност, на ЛГБТ общността. Много широк кръг от хора се включи в подкрепа на това писмо. За съжаление, не му беше дадена широка медийна публичност. Достатъчна медийна публичност. А, да, това е важно уточнение. А, какво и дава основания да говорите, че на практика по време на изборна кампания се стига до а, това, което вие наричате, цитирам ви, мълчаливо суспендиране на Конституцията? Българската конституция изрично забранява създаване на партии на етническа и расова основа. Това от една страна. На второ място българската конституция забранява организации, които а, а, проповядват а, национално разделение, а, а, в обществото, антидемократични идеологии. Всичко това е на лице в казуса в случая с тази партия БНС Национална национал демокрация. Добре, но, това, но излиза, Съзвояра, че време, излиза, че по време на изборна кампания има свобода да се а, кандидатират подобни партии. Така ли? Правилно ли разбирам? Точно така е. Най-интересното е, че в официалния вебсайт на тази политическа партия съвсем открито се пропагандира, че те отричат равенството на хората по рождение, равенството пред закона, делят гражданите на чужди раси, българи, наблягат на... Те открито се обявяват за партия, която е само за хора с така, така е заявено там, българска кръв, Хора, които са българи по кръв, всички други, които не са българи по кръв, за тях са чужденци, гости, които нямат право да участват изобщо в обществено-политическия живот на страната. Това е една партия създадена на етническа, дори на расова, защото издигат и расови теории вътре. И тази политическа партия, макар и да, дори да не взима сериозен процент от гласовете, тя е пусната свободно, за да разпространява тези идеи в българското общество. И това е опасността. А, няма никакво значение тя какъв процент от гласовете взима. Факта, че тя получи медиен пакет от ЦИК и се появи в първия предизборен диспут, забележете. В първия предизборен диспут по българска национална телевизия се появяват три партии, едната от които е точно тази с, с кандидат-депутат-представител Бояра Сате. Това са скандални неща и Централната избирателна комисия, за мое огромно разочарование и очудване, не само и на останалите хора, които подкрепихме това писмо, дори не е провела един задълбочен и нормален дебат сред членовете си относно нашето писмо. Нашето писмо не е разисквано от членовете на Централната избирателна комисия. Това се вижда от техните протоколи, тъй като те са публични и са явни. Те просто са взели едно решение и за това са сезирани втори път. Тоест, защо има сустендиране на Конституцията? Конституцията забранява по същество такива политически партии. Но тя е регистрирана по Закона за политическите партии от Българския съд, тази партия, и е допусната от Централната избирателна комисия до изборите. Съответно, прокуратурата не предприема нищо и се получава едно суспендиране, едно неприлагане на Конституцията, защото има явно противоречие между разпоредбите на Конституцията и фактическото положение, при което една такава антиконституционна и противозаконна партия не само, че е допусната, не само, че съществува правния мир, но тя е допусната до избори и до медиите и получава безплатен медиен пакет, за да пропагандира всички тези идеи. И никой не вижда проблем в това. Аз се опитах да изясня лично въпроса с представители на ЦИК. Те казват ние нищо не можем да направим. Такъв е изборният кодекс. И това са хора, които от дълги години участват в различни състави на ЦИК. Прекрасно са запознати с проблема, че такива партии участват в изборите, но не предприемат нищо макар че изборния кодекс им дава дори правото да предлагат изменения в самия изборния кодекс. Такова нещо е предвидено в а, изборния кодекс. И всъщност това, е, важия, да да. И това е вашия апел. В доклада след изборите те да направят подобно предложение. Само искам да добавя, че и мисията от наблюдатели на Организацията Сигурно сътрудничество в Европа също са уведомени за това имахме и с тях разговор по този въпрос, че ние смятаме, ние българските граждани от различни страни и от България, емигранти и от всякакви обществени, етнически и други групи, смятаме за абсолютно недопустимо участието на такава открито Uh, uh, бих казал, неонацистка, неофашистка партия, която не крие дори възгледи си, техните кандидати открито призова за насилие, за uh, бесилки и така нататък. сега, uh, всъщата, тъй като. Му, стим участие на такава партия в изборите. Пак ще кажа. А... Резултата на изборите показва, че а, тези гласове са маргинални в обществото ни. А, и последният ми въпрос към вас е, чувате ли подобни послания от други политически партии, които обаче а, ще вкарат депутати в 49-то Народно събрание? И а, можете ли да разширите своя апел по отношение изобщо на антидемократични, антиконституционни послания от страна на а, основни политически партии? Всъщност, основният извод от всичко, което се случи до момента е, че проблема не е в мар... Мар... маргиналните националистически партии. Проблема е в големите партии. Защото членовете на ЦИК са излъчени от големите парламентарно представени политически партии. И нашия проблем е с големите партии. Защото те в момента а, няма да искат да бутнат изборния кодекс, въпреки че е съвсем очевидно, че той отваря вратичка за такива неонацистски и неофашистски партии в изборите. И нещо повече ние виждаме... А... Една идея на Бояра Сате и неговата партия да се създаде национална гвардия срещу беженците, мълсенствата. А, а, тази идея ние е виждана дори в предизборни програми на някои от мейнстрим партиите. И аз поставих този въпрос и пред представители на Демократична България. Защо за пореден път в тяхна предизборна кампания преди създаване на национална гвардия, на което не получих никакви задоволителни е, и ясни отговори. Но искам да припомня че консенсус по този въпрос имаше още при четвората коалиция, когато продължи промяна Демократична България, БСП и има такъв народ, а, водиха коалиционни преговори. Това залегна да като точка в тяхното, тяхното коалиционно споразумение обществено обсъждане на идеята за Национална гвардия. Това е една идея, която се подкрепя и от ДСП, и от Демократична България, и от има такъв народ. И, не, и всъщност никой не обяснява защо трябва да създаде Национална гвардия. Аз веднага ще направя една препратка с Израел, където в момента има огромен скандал, защото точно правителството прие а, създаването на Национална гвардия по предложение на един крайно десен министр там, който е дори осъждан за тероризъм и подбудителство към расизъм. Т.е. има една такава мода, очевидно, да се създават някакви пара, а, военни а, образования, паралелни на официалните структури, полиция, жандармерия, армия, доброволчески тъй като и в момента има доброволчески отряди в почти всяка община на България за гасение на пожари, борба с бедствия, аварии и така нататък. Никой не може да отговори. Защо една стара идея на воен Сидеров, на Бояра Сате, и на други такива хора от крайно националистическия спектър в момента се възражда, а, така се отново се изкарва на преден плана на да национална гвардия. С кого ще се бори тази национална гвардия в България? Този... Добре, ясен е този ваш пример. Нека бъде, само, да кажа, че... да, а, само да кажа, че а, това е а, един от а, възможните примери, а когато става дума за обществено обсъждане, общественото обсъждане може да включва и критика на тази идея. Но а, аз благодаря на Орхан Тахир, а, в... който представи едно отворено. Писмо в две части до Централната избирателна комисия, свързано с това, че по време на изборна кампания на практика се отваря широко вратата за послания, които идват от антидемократичния спектър, който отгоре на всичкото може да бъде и антиконституционен.